بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن کی لبس سوپی سوپ و شعر سوپو امدا خلق و توارای وی دارے دی گڑو سو تعلق ساتی او شعر تخلق و جغونی وی دارے دی بیزو سو تعلق ساتی دارے دی غاگانو می خواد دومر غرط مئین ہوئی استعمال لہی سوکنکی وبرد و, و, و خانوی عرب الفتی استعمال لري هغه هم د مرضیات نه دی سوخ او شار دې دی داس استعمالي مندوی سلسله ریوايتونه ذکر کړي داول حدیث ته اشیر نقل نه داوي چوته ود الله پیغمبر عليهم مرتن رسال کې پني ميل اسلامي او قامولو مرحل صبري بني دکجاوي نشانات نقشي من شار اسود یو خطو تورونه دا کما شکل او کمپلیټ نقشه جوړ شوونه دا تور یو خطو جوړ شو او چون کی کجاوتونه غیر ذ روح وین پدې کې دغه سوالم نه پېدا کیږي تصویر شو تصویر نه روا ده غیر ذ روح نه روا ده غیر ذ روح نقشه کچره په کپلا لپاس جوړ شي دا نه روان نه ده دین یو دا خبره مالهوشه چې نبی رسول الله صلي الله عليه کمبل استعمال کړې دي چې هغه کې تور ويخه استعمال شو اما دا خبره چې خالص کمبل نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم غسته کڼره پنجاب کې دا خبره ډېره زیات چي تعالی کوم لیواله نه پرمایاه سوې سوخت سره خبره مری دي حضرت ذکره تذکرې مې خدا اٹګه ډېره زیات وې کاله کوملیوانه ابری نه څنګه نورثنه کې وځي یو کیسه ډېره میراج او د روپ کوم دیر जातोی چې دا جوبری لې تقریر کولونه ونی دي میراج د کیسه کوله وری نوې جدی د کالې کوملیوانه په جبریل دا ساتھ په د خپل باب اندر سه اوازه ای سامنے کوون جبریل نه پرمایه حضور وزیر اجازه دې وجود نه جاتے جاتے علامه باندې څاڼه وو دې چو یي دې چو آخر اللہ میں نے پرمایا چپکے چپکے کڑا ہے ضرور تو کوئی بات ہے اور حضور نے پرما رہا ہے یہ پہلی ملاقات ہے مدہ کالی کمیوارڈی ریسی مدہ کمزے کی چطر آگر جی تور کامبل ہنو یہ اور روایت کی کم تا صورتی علی مران تفسیر کی والاستری وقال تعالوا ندعو ابناء لو ابني نجران چراغ له و مناظره وشو سرتنا رسیدو الله حلیله نو صورت چراغ غری چی نبی عليه الصلاه والسلام رحمته و طيبه کیو حسن رضی او بیا او په د نجران په خوف کې راغله واپس شو نو په غره وایته نه کېدنه چې نیمه سم تور کمونه مستو د ینه کاری کوم دیواله ټول کولای دي دا معلوم شو چې تور لباس کی مال اول او جایز دین روان نه البته چې شعر وګرځي د غدي زمانه کې راواپي نو داسه لا فو کې هغه خلک چې د دې استعمال سو کدي وجو نکې سيده استعمال نفس جي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت دي تور پټ ڪي ام نبي عليه السلام ڪا حديثو کي زيادتار آهن دا ديو جن چي نبي عليه السلام عملي بس پينو پټ سپین ام بس پيني باسي سدا بسي غلط نو سپین پټ ڪي داغي په حديث ويزي ڪربا ديو جن ني چي بس ڪي داري جو پين ني باسي نبي عليه خو دیني راوي کوم نور له باسو دابا نبي سم کله کله و تور پټ کې د ذکر ځایونو په دغه مناسبت وایې کله حدثه هاي راوي نه الله جل جلاله کله حدثه هاي نه له هيا شنه خیر منډه کانو په معنا د یانو په بې او د ترني قال استتې رسول الله په خدمت کې څنګه طلب نجامو نو کو د السلام نو نبي عليه السلام ما تواست و دي جامي لازه ردی بی کارشن پی جامیوی فلقه د ایتو نمازانی دوان اکسا اصحابی و زلیر خا جامی اوستون کم بخپلو ملدرو که نوازت جاموری سی پراوانی ریل کام مخیره سی پراوانی نواز منگتم در این خپلو در کوال لورنیا نیفا وخی خا بیو انسان لوی سڑو سمبولی بگزیر جامی نیم او استاد وکشه خوشي کاوه او وخت په تاسو را نوخي خوشي وکړو کوي واه واه طرسنا عمرو بن عروه طرسنا واه واه طانقدره طان ديورته طالباري اديابونيا لو رايتنا ونحن رسول الله فلم كننا تصابت من حم تابو ګمان کو چې زموږه بوي بوي د ګډو دی دا وړۍ کپړې وړۍ چې هغه دی بوي تي اوس خدای وړۍ چې د نن د بہترین قسم لباس کی استعمالی وړو چې کم کوټي ګراني دا وړۍ ساده ګراني دا اوس د جدید ماشينان دی ماشين په ځای باندې صفاکي موږ خدای زینو ساده انداز به خلکو ژوند درو وې په کور کې غا شړې مالې جوړې ملک حضره قناه عمر بن مهون قال قرنا وعمره وزازان انتابت منامته بممالك المملكه الزييديه احدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم یا هذا ب33 ملك بادشاه دزيزن رحم ير قبري جوڑا چھے پتن تسخو باندي يا کافران و تخبی نبی رسلام قبل اول کڑی دی کنی کرلا و دا جائز دی کنی لی بارک محق تفسیل کتاب الجیحات کی کتاب الخراج کتاب شوئر بارحال دا بازی کڑی دی بازی نی کرنی یو پا کدام مالی کی زیع اعظام نبی صلاة و سلام مجھے چانت تخب واغستان ناگی ببدل مرکو ناپسی رویت کی رزی چی نبی صلاة و سلام یو جو را ذا باظ په شل <سؤال> وخانو او اغه دغه بادشاہ رضی عزند تهه پکري وا ح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 مما دعى ان يسمون بلماندي جورديش یمن جورکی سا اون یو چادر من الاتی دغنی یسمون الملبدا چدیه مو سماکه یی دراپ الملبدا سرا الملبد لفظی معنی خلبسره او مرادی معنی او سوکای معنی مغلظه مرقعه د ټوټه ورته چولې شی او مغلظه چې له پیړې دوهو کې تطبیق ممکن دي چې راځي پیړه شوونو یو ټوټه جوړو او زموږ ټوټه یوه ځین پیړي شي قسم غړو پلالمان جنبيه رسول الله او بيزطي حاضرين ثوبين او پاتشوې دي پیړو جامو کې ها او دغه ته له حضرت ابراهيم او خالد دي کې دغه نه خلي باس عمر غلي دي ک تاسو مخکې اوریدل <سؤال> مليک دي یزن درې درش خو خان یو او خو باندې له باس علی غلي او د الله دین الله دین له باسوند نه بیر السلام پر باس کرا غلي د نبی بیر السلام مبارک خدا وکي چی خلي باس نبی بیر السلام چا غوستو او فار د بیان جواز پیدا غلي باس نبی بیر السلام غوستو ابن د موعود جمعہ کی تصویر نہیں کرنا باب الجمہ کی چمن دے نبی علیہ السلام تے ویرت طرف ا جائے مول وہ پوداست میلے وی تک بار نہ کم خلق رہی خشان میلے دل پکاری چاغتا حالت لرمحمول نے کی فزوہ کمزوریاں بڑھ گیا نو بیان الجواز یہ پوداست تعلق او یاندو چې دې بیره اسلام باندې باسه نه کول او څنګه مږي تراری ستووب اخره خوشی د اټیمام نه اما د خلق د پار په پا خجامو او بدجامو د کارجامو تفصیل کوي انسان خلی بس اغوني په تور د مفخرت باندې او تکبر باندې حرام دی انسان لباس او میچ هغه شرع ممنوع حرام او د رزلند له لباس یوه انسانه غوندي د وجود په کونکو نه او د بوخلنه دمو قدرت حرام کړ او کې انسان خالي بس غوندي د پاره د تحدیث نعمت او د شکر علا کول او د دې د پاره د الله پاک نعمت اثر په دله شي ندا موضوع د وین روس روایت کې چې کلا ګریم نه خلی خالي وځه ترې او هغه د خاروجي jihad تل یو او په اعتراض کړي مګر صورت هم ډیر خسته و نو دا اعتراض جوانه تا سوي چې نبی رسول الله لباس کې د دین لیدلې دا ټول د دې خبره په تفصيل شو چې نبی ني زلاته والسلام خالي و سموستي لاند عام لباس آم... نبی آم... رسول آم... آم... اغا ادنابو دغه اشاره واه ته زهوت او خلې واس طدر من كتبه السلام اوسته په ته او حرورات کریږي د اجتماع او زکوۃ يا اخونا ما يقوله في كل يوم من هذه دي من مكانين نابض رجلين جميلين ذكيين قال ما طيبون اريد قد رايت على رسول الله صلى الله عليه ما يكون يقول باب ما جاءت هذه ترى على السماء تنوح يقول ان هذه وذكرت رب الرحمن قال حدثنا ديق قال احمد بالله قالنا ماجيتا قد قال على بغض رجاله عامهتي قال لي عامه تقول صدا فقال قال كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم باو ما جای پیل خز، خز سطوی، دیباره کی خلقو مختلی پو تفسیرونه کردی، بازی ماغل و زمینک دیباج، کما پیل ریخم چی غیتویی، اصل ریخم دیباج دا چکم پیلتو کراسی دیباج دیباج، او بازی معنی کئی، چی خز منسوج من ابریس موسوب در او در وڑای نه چې کما، لباس جوړ شوی اړتوه او بازي معنی کوي لکې په عربي سيب شو چې د حدیث صدا یا لحما ذا حرير نه او بل چین او غردي مخالفك ما في دخل اطلاقا وبر الارنب المذكر بانهم کی ذا مذکر سوی چې د غیث کومړی داغه اخذ لفظ تفسير خا بیا د دې حکم سره د باب کې مستنقب چې کوم حديثونه ذکر کړل دي اول حديث د جواز مالمیږي د دوم نه ممانعت مالمیږي چون چول حديث کې راځي رايت رجلا په بخارا علی بغله و په یدها الیه سودا ما يصلو په بخارا کې فقچر سپیننج په باندې پټ کې او خز خذ لباس او تور ابيتي د معطر رسول الله عليه السلام او رسولي دګیدار او فتیج کوم روایت ته پاکي د خبره کولا چې میرے سره میر یكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير زما په عمد کې بس غلط پیدا شي چې ابله خذله بس او حرير لباس, لباس حلالي او باقي داوي چې يمسخ منهم اخرين غير يتوخنا زيره الى يوم القيامه ديوشه کړيبه واري خرابي اچان غره اچان شي نديران تر قیامت پورې دا منه ا دا دي حدیث نو صدا خبره معلوم شوه چې پریومت کې ومس واقعي دي باركي کتاب الصلات په حدیث کې تفصيل شوې شد تدبير د حدیثونو په درمیان کې مخترف او تر اوسه راوالما کړي چا دي ذکر لري چې کوم روایتونه د ضمانه لري نو خالص خبر کم چې جواز دي اگه محمول دی پا اگه چی خالیس ری خمو نئی چانده جواب کردی چی کم رویت دونا محمول دی پا اگه ری خمو چی داغی لحمه او جواز چیزا محمول دی پا اگه چی داغی صدا حریم او لحمه غیری حریم صداو لحمی لب التفصيل لاست عمر چندہ جواب کله نه کوم رواه کی من اور غلیلہ نو دا کراہت تنذیہ باندې محمول او کم جوازه جواز کراہت تنہی طرح جمع کی ریش او کد خزر تعریب و وبر الارنب سر و شد بیا اوسه ایشکال و دا بوداود پا بازو نسخو کی راغلی چه شل کسان تصحابه کی رامو کی رسو چه استعمال دې خض لفتیشی نکره دی تا خض تاست دو, دو تکیوی ریشو پری جامو کی دو قسم تار چلی یو تا لوحماوی او دویم ته صداوی کما تار چلیسی پا اگدوگ دو چلی نغیتت تنستاوی او کم چوکل دو نو چریږي ته بودا وي لا په بلونو چې کمتار ده اصلي ډیره اعتبارې حرمت او محل او دې ته لوحموي او په ودوي چې کمتار سيږي نورو لپاره دې ته صدا وي دغه ری سي اعتبار نهي اعتبار دې بل نه او کدا خپلنتر چې رحمو وي دا حرير و ممنوع او کدا غير حرير و بیا جيزه پدې په وشوې یو د تن استوي او وګتارتا بل ته بده وي د چولن وتره اردو عالمه تانا بانا تانا وګتار بانا والله يمين الاخرى ذات الباس كذلك راوي بيقول ذلك ويصوب تماما زم مكرر قصر فرق. تاكيد دباركي <تصفيق> دبارك دبارك دبارك <تصفيق> ها ما <ها>. كذبني انه هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ان كلام قال ان قومهم اخرين خيرا منهم واخنا الى يوم القيامه وما جاءت لث الله لما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 په مالاول د نیساو د پارا مل اتفاق د یذیر او تباور د بابت د الحریر له نیسا کی ورشی رېخمه خالص چری مدد رجال د پارا حرام ده حنافه پنځبانی لږ سي اگر خمه چې ناغیر رحما اغل عباس ده غیر لحمه ده حریر او صدای غیر حریر و حداهم حرام کرد. اپلانه حریر لحمه ما وی کنمال کنمال کنمال کنمال. علمتاک عکس و غیر او صدای حریر نو ده جایز ده. جمهور حضرات سوی دیو نور، او په نظم باندې غلبي لای تېبار غلبہ مخدہ چې کا ریخم ری خم او غیر ریخم خم مغلوب وي لستعمال ممه دي او ک چرتا غیر ری خم او ریخم خم مغلوب لستعمال یې جاي كنانك موافق صحيح فأما المنصوج من الحرير وغيره كثوب منصوج من قطن وإبريس أو قطن وكتن فالحكم للأغلب منها لأن الأول مستهلك فيه وما إذا استوايا شوز دار ريخم وغير ريخم بكبرابر نبياء ففبت تحريمه وإباهته وجهان حریم باحت کې دوخلې سو کوئی جائزې سو کوئی نه جائز او دایې مې مشه فی هم مسلک ده نورې مودا خبره شوره امام سي مسلک تاسووري د کنه بل مسلدي کې دانا چې د جنگ د پاره د ریخمو استعمال سو کوم دي صاحبانه جواز کوي لي خالص ریخم امام سي د خالص ریخم په جواز په جنگ کې باندې ریخه لکه په جنگ وکی هوما الوت اغا جامه چې اغا سريخم او صغيري خم په جنگ کې دغه استعمال باندې امام قائل بل مسله اگري خم د عذر د وجني استعمال وليده بابرسترونه مامون په دبس الحريري له عذرد التبراش بل مسله کري هم انسان او گدي او غيره کي استعمالاي د پاسه کې ني يا په بستر به ساکي دې مسله تاسو کتاب طهارت کې ویل نه اغاظه تللي دا کمه حديث چې راغلي دې دا حديث عبد الله بن عمر نه دي عمر په خطاب رضي الله عنه ولې نو جوړه سير پټادار قل سیاره اضافت سره ویلې شي صفط صبح غر زولې شي انده بابر مسجد خوا دروازه د جمعات کی خرسه دیشو نو وی وی اذن الله پیغمبره ک چرتا تاریخ وی دا او اوستنی د جمعي او ا نمای دگان جرازي بهرنه استاغفتا نو رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم یقرا او د دینه را هغه څو چې حسن لري پاسره کی بیا را علی نبی صلی الله تعالی غینه سجودي اورې کلامونه او خطاب نا غینه جوړا او عمر رحم الى الله پیغمبر مات دي راکلا او هلته تویل په جوړا داتاروت کی سړي ویل اتارو دم دغه جوړو چې مخ کی جماعت خوا کی خرڅه دا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تندا او سوال ترکل تیوا وله واوندولا جلاله عمر بن حطاخ والرومشتك جمعكيو دا مکه کتاب الجوم باب الجمك تیرشوي ماسب معنا ويه قال ان ابي هذه الكتب اطرحه لك استبرق وقالت هي ثم هات لي بحب ديباج وقالت لي بجبهه ديباج جوبد كورد نو تبيوها داغلو پري ونه خلاجهت نبی علیہ الصلاة والسلام منکرد دا د انا نه مکان حاکزا و حاکزا اسبعین داب گو تی نبی علیہ الصلاة والسلام دیسی و سلاس بی ریسی و عرب احداث ندین خبر معلوم فا چکا چرتا پا لیباس کی دسلور و گتو پا مہدار کار شوي کلا کی گا نخلق ودی د روبان نکي پري خاص کر جو چغهوا نکي کوټنوبان نکي دبل تار په لګن کې لګن نو که د سلور غوته په مقدار باندې د جائز که دی. د دینه زياده نه جائزه نه او دا قول امام طبواني فاضل امام بشاکي پر دې کې موزبوط اشكال لري هغه د بخاري په حديث کې اس بعيد راغلی او دغه کی هر باتیں اوسابه را چنغ بخاری یو روایت کې راځي چې نبی رسول الله دوغدې چې او دا هغه دوغدې چې ایوهامي ته ندی غوچتي او بلکې راضي چې مصبحه اوستایو ته تکړه الله اللهم زهی جواب ده کریشی اصل کې پرې کم کپلو باندې کار کین نو هغه د تر پک نه پک مخې دوگو تی مخی او دوگو تی شاہتا بخاری حدیث غیو جانب راغیست اے عوضل تی حدیث کی مجموع راغیست دوگو تی مخی تو دوگو تی شاہتا نبی دوانمینز کی مطابقت تادی حضرت امام محمد بن حلب قال حضرتنا ثوبه ان ابي عمرو قال تمته بصوره انه اماري قال هو دي کار حافظه ما قال ابي عمرو دي من کرے او مقدره چې څوک او دغم مقدار څلور غوته هم یې بد کړی لیکن گئن... بالکل خمه څو د بار جائز نه غل چې په روایت په حق من دراغل اوس مخې روایت کې جواز شوه چې من اشرف سبکو نو روایتونه دماني محموله بکراه تي تنزیه او د جواز اغا محمول دی پا نفسی جواز او جواز او کراحات کزیدی بسرا جمع کی دی او یا انداجی کمارو ایتونو کی من را غلّا نو دا دپار دا ریچی انسان کی تزاہد پیدش او کم جواز دن دا نفسی جواز دپار دی میری اول حدیث که نحانی لبس القسیر اغل دی دا قص ویچ میسر کی ری اکری نامنا <تصفيق> دا غری خمبلته دوری مقصود د مستنفی په دا نور به راغ را را. دا اوستله نماز پرنه مواسپر مواصفر یو خاص قسم ترنګ سروال دی سرواله و ان کی دا اری ترنګ په کومه د نبی رسول اسلام دغه منک شنو ان چی د مواسپر جامعه اوستله قرهاری په حنا ميلو کوي امام شافعی زی المت شو اپیو کیمان بھی ہے قسم کراہت ترجیح اور گئی امام مالک سی وئی چکہ مواصف پر یعنی شدید نو مکروہ او کدال سنید القران ہے وانت ختم من ذهب او دت ختم د ذهب نو چې سر سرغت سړی ځان له واټ جوړ کی دا پے اجماع دایمو دا اربع وحرام وازي صلب و بقي اختلاف شته او ايمار واقع حرمت کوي رجال, رجال, رجال و ذكرت بالركونه قال حدثنا احمد هذا قال ان كراد الركوي والسجودي هذا هذا ولا ترههم و قال حدثنا محمد اناس اونی مالک زا هوی که مالیک روم در روم بادشاہ هیدیه کرو نبیر اسلام تا مستقق یو پوستین من سندوس لنروری خمانه علاقا پوستین خود ری خمانه نیدی لاغو سرمانی انتاس وردی معنی کوي؟ کار <سؤال> پیزر ای خمشوی اوی سنچلو <سؤال> لکا گولکاری پیشوڈا اگر تی اگر تی مرادی فلا بیسا حان بیدی سلام د و تفکانی انظر و ایلائی دیی ویگزا گورم اگر دوانوالا سنوی تزف زبانی حرکتی کولو بید اگر پوستی نوی جا پر ازم اگر اگر اگر ازتوان راغی نبیدی سلام تبی نبیدی سلام اگر اگر ایسلام تبی نبیدی سلام و ادا دې خپل رورن د جاشي توالي دین را ما له شاو چې دا زیلګون دي کې رخمې استعمال شوې لري د استعمال ځای دی دوی ته ویل لمن اكو په دې بنیاد باندې تیر شاهانه او د د نشان سره د نو مناسب جاشي نشانه مناسب او ښاوه د ذکی او د ਵਿਚارتي وایګا او بیا یی کله حظه کنا یی ارجوان ورا ندا دی وبټینم همده او اورجوان سرنگه اموی دل دي کله ذکرشن ان مراد اغا المیسرۃ الحمرا تور دین پوه شورتوي نبی ني سلام وي زناووندم اور جووان نسوريغه اور جووان دا چې دا لري استعمال لري او يا پدي کې کوم د اختراف اناوندم واس پر ناوندم د دې کومنا استعمال کړی دهغې پات و باانې ریخم لګ مقعپ باه سر وکړله چې په ترپونې ریخم لګولی شو شاره و پرې بسې جیب د کمیستا ګریوان د کمستا قالهله غوتی بر جانې ریخ خوشبوی نه سړو بویواله ر بیا نه اووی چ خوش بوی د نا وور بالاله بوی بول نه صحیح دوما په دما خ وښله و د خپل کوم عمل کړې په ځنډ نیول په ځانګړانه اجازه خرج کړې د جنان نوبوي په مایزه کار نه اندوځه جهاد کړې د خپل خاون سره فل سپېم بما شاء غاوندري خوشبيو لګي دې چې خوخي او زაფسوس نه د تاسو د کنه د ځنانو چې دا زنان دا چې کله ته خاور خوا ته کنا ځانې ششکه جوړه کړې او چوزی مزان سمبالکی میرات نش اور ان د چاکم دې کوله پکارل دي نه کوي او چې پکې نه د پکارال دي ها په چاپی کې ویل دا د امام کاظم رضی الله عنه او طاهر د طلبو په تړاو باندې په دې کې په دې کې په دې کې په دې کې په دتون مقدس چې کمم اعزو د د قب او سړو او عبورحان غطو صحبي عبولوي زما ملګری زه مخکې ماتته تللی د سوخت پس را لمه کې نه سم دا وخواته کم واز چې عبانه کړی زه تللی زما د ملګې ما نه تهپوز کوو هل ادررک ته خصسه ابریحانه واز دابریحان د لاندې کړی م ارى ما تي واري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر نلا پیغمبر من كلذ الخبرنا ان الوشر والوشم والنط والمقامات الرجل الرجل غير شعارين وان مقامات المراه المراه غير شعارين ويجعل الرجل يثول السيابي حريرًا مثل الاعجم او يجعل على منكبيه حريرًا مثل الاعجم والنحبا و رکوب نمور و لبوس الخاتم إلا لزي سلطان دست خبری شود وشر نیمان کرلا وشر دا غاخون و ناریکولو تاوی بازی خلال دسی چه بودا گنشوی نوزاندیسی نوجوان خارکی دا غاخون دسی ناری دا ناری که خلق ندین دا اللہ تیغمبر مناوکل سوگ چی دا ناریکی نوعیت واشیر وی او چی چره ناریکی نوعیت موشور وي. اکثر زنانہ د ذکی واشیره موشورہ شو وشم خال لګول توي د بدن کې پستان یا پمی خص سوريو کې پدی یا پلاس کې په پای کې شین یا تور رنگ راځي واچي د نړۍ ټاکي ټاکستاني د ایت خالو نو واشما او مستو شما لګون کې تواشمو د طلب کې ته مستو شما وي نتب. ویسته دوی اختوه نگینام دیجی دا سپین ویخته ده گیری ده سرنسو کباسی او بای زنانه او که دا مصبتی چا د ورز دوی اختوه باش ده ورزی نرائی کی وان مکاماتی رجول رجولا او ده یو که دلو یوزه سملستالو ده یوزه سلینا ده بل سلی سره بغیر ده شعار د بدن نیزده نیباسیده مثالاً ده دي سلیم دی نیباسی د بدن میتی یوز ی سمری او کچر ته دات دی نیباسی توونه اوست وی پریوکم بله برسن کی سمری که خوف الفتنین لا یجوز او خوف الفتنین یجوز او, او دغه سی یوز ی سمنا استل اخذی لخذی تر بغیر د او چوگر دیو د خپل جامو رخم د اجمو پشان تعالی ندا بنین او ان اگر دې پختو لوګو باندې خمد د ژوند په وان نو باو د لوټ مار نه مننه کړه ورکو وین او د سوره دوه اپ سر مننه پلام غنو تر جوابرو کار او دا غستلو د ګوتنه مگر غزو چې خوند سلطنت وی دغ سرسم شری ور سرای قاضی دې مفتي دې بل صددي مشر ټیک دا اره سړي لپاره ګوت څه ضرورت چې لکه ګوتي پلاس کرن دی وی کړه موږ دې بک مرهکارای دا مخکې تصویره شه اسرا په 229 کیلومتره د مدينه اړونده هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه قال حدثنا محمد بن الله صلى الله عليه وسلم قال امروا انظر الى الله وان قال لا اصماء بنت عبی بکر باب الرخصت پی لعالم باب دی پویان لیجازت کی پی لعالم پا آغا نخو کی وخیط تل حریر او شرط پکی لیج سلو رو گوتو نسیوان نی دا ابو عمر چیداد اصماء بنت عبی بکر ازاد غلام ہوئی ما ابن عمر زلن او ما ولو بازار کې شامل جامع غيستي وا فاکي او صورتارو د موافقه حضرت ماران غواطرا لم ما دا خبره غيته ذکر کړه هغه یو جني نامیليني جوبا رسول ده دا پیغمبر سره ما جوبا تره کړ نه 파خر جوبا سال نو ویسه یو جوبا د روم د علاقی و یا لیسات الیسان تمسوریه تلاب مکفوب تلجیب چې ګلکاریک نه سو افغریوان نه ولکمین او فلسطینو داله ول پر جین او په غسيري طرفونو ددي یعقوبو کې کلکره مزه تو شاته غسيري طرفونه دینو په اوځنه په خوب تو ریکټه چي خو دینو کې راځي چې لګلګ دینو باقي کارشه دیم د دې د پارک ولاج کینی عمر ته مثلا نه چور معلوم شي وخلق نمنه كي كم شيء جيد ها قال حدثنا ابن ابي صالح حدثنا من مهاره الله قد منتبه خالص او تكون غير حريم فامل عالم هرج قل من الحريم وسدسه وتنستدني فلا باس دغه دونه کومه دغه خاطره کله <تصالح> کوم د د وژن انسان څنګه ډیره خما اوسته شي کنه وزر لکه کبا یسرانه باندې استخارف تاریخ ما غیر اوسه او دنه کپړو کې رس په کی اورګی کې نه کی دا امامي شافعي چې پنځ باندې جعيدي نه اوه سي پریتسریا کړل او د احصاهر په دورو ایتونو د امام احمد کی امام مالک سي وتمکرو هوي امام سمن الدین مسلکي د روايتونه جوازانه ني جواز حدیث چغم دی باب کی راغله رخصت ورکړل د الله پیغمبر عبد الرحمان ابن عوق او زبير ابن عوام ته په قميص ټوله غورو د حريرو کې پس سفر کې مين حکۃ النخارش نقانت بهماج پدوانه دا بوغاری باذ روایتونه کی راضیږي د قبول د وجه نه فتح الباری او علامه داودی سیب جما دا کړل چې په یو بوخاره په بل د غصب کی او په ټول <سؤال> bario په خپل دام ممکن دا چې په دې باندې نه خارخ داس په ګوډه لا پیدا شي او کېږي شو په خارخ لګيږي نه د پارا ورکولې شو تاسو ان لنیسان دغنہ حدیث منا دی امام ابی ابلہ الحمدانی یعنی وبلال بن زریر انه سنا علی حدیث گزارو یعنی و هذا زہر گزارو شماله من د چایز دی امام بخاری سیوم باب و ذکر الحدیث پر پرندرا اور روالے شارحینو ذکر جی شر حدیث نو الم باب و ذکر میں کی اشارہ شو اغه حدیثونه چې کوم دلته امام ابو داؤد او غیره ذکر کړل دي امام ہی نه صحیح سره باندې حدیثونه نقل کړی چې منه معلومي ناغری په دغه چې سو پری کی تکبر کوي غرور د وینه نه وي ورنه دین د جواز معلوم شو نبی الاسلام حریر نواغس دغه په خپل يميني کې اور ډول او زه په خپل شمال کې ابيج د دوه حرام دي په نارینو لو عمر ځونه خپل د انو د پاره حاله واه ابيج قال حدثنا عمر بن عثمان و كثير و ابيج الحنفي الحنفي يامي انا حدثنا بطيانه الزياني زهريانه انه حدثنا هو را علم كاتبين من قلت له صلى الله عليه واله المذله هغه باندې غټ غټ پټي والی شوی درې خمو مذله ته پوتې پېژنې تاس د پټي سی غټ غټ دی ځکه مذله او من و دا بموې دا قانون ويسته او جن کوبا نیم خودل چنان چې امام ابو حنیفه راهي په محل لم ده وایي چې ما شما ننبا دا لړګي الکان شي خدا حکم داغو مشران ته متوجيره چې مشران ملزم نکاوړو مکلب نه امام شافعي تي من دور وایته نه دی یو د ادمي جواز له او بل د جواز ترغیب کړو پوری ابو اسحا ته شيرازي دا د ادمي جواز قوله ترجیح ورکړل پښوا پيوکي او آه آه امام رافعی سه په شوابیو کې جواز اله سبع سنین روایت ته ترجیح ورکړی دا یاره ستوي قال می صرف سالت امر بن دینار دا حدیث چې می صرف ته رسیدلې نه په واسطه عبدالملی بن میسر ورته کړل زم بیا په خپل میلاو شم نامری بن دینار سره نو د دې حدیث باره کې مادهغه نه ته پوسוקلو بلم يعرفنا غداونه بي جنرال <سؤال> لكنه میروستان سی وکلی دی چې دا عیب نه لګی پر وایت دا کراوې سي کړه اندا غروایت پرې سره نساقيتي دي تحاديثه من نسيا ا پبا وته یی لشی څنګه من حدث فنسيا ا قبيلين وته یی لشی و قال قلنا لي انا جميعا يا من قال لكم اي الذي يحب حقا وقد ولى الى النبي صلى الله عليه وسلم اللبس حبره حبره للتحبير للتحبير تزيين توي لا غبرودي يماني مزينه او تحبرون شرط قران کې مې نه نو دا قطادو یې موږ أناسي مې مالک ته وې چې کوم لپاره عمر اسلام ته پسنو یا عجب له بوزویې مې اسلام یې حبارہ دا یو دې وجينا چې دا خو یې درنګ په اعتبار سره چې دې دارنګ دا سرنګ او چې دا شې رنگې شانو جنتی لري بازو یا دې څنګه نه خیره باندې سپورځي دا باز دېره زر خیره او کمیشکال اشکال <سؤال> دې ورې شو چمکه حب قمیص هغه جواب نو ماته اصل